Тим часом п'ятниця переслідував дикунів, які бігли з однією тільки сокирою в руці, нею він прикінчив трьох чоловік, поранених першими нашими пострілами, дісталося від нього й багатьом іншим. Іспанець теж не гаяв часу даремно. Узявши в мене мисливську рушницю, він кинувся в погоню за двома дикунами і поранив обох. Але оскільки довго бігти він не мав змоги, то обидва дикуни встигли сховатися в лісі. П'ятниця погнався за ними. Одного він убив, а за іншим не міг угнатися. Той виявився прудкішим за нього. Незважаючи на свої рани, він кинувся в море, рушив уплав за човном із трьома його земляками, які встигли відчалити від берега, і наздогнав його. Ці четверо, і в числі їх один поранений, про якого ми не знали, живий він чи помер, були єдині з двадцяти однієї людини, що втекли від наших рук. Ось точний звіт. Троє убито нашими першими пострілами із-за дерева, двоє наступними двома пострілами, двоє убито п'ятницею в човні, двоє поранених раніше, добитих ним же, один убитий ним же в лісі, Троє – убито іспанцем, четверо – знайдено мертвими в різних місцях, убиті при переслідуванні п'ятницею чи померли від ран. Четверо врятувалися в човні, і з них один поранений, якщо не мертвий. Двадцять один усього. Троє дикунів, що врятувалися в човні, працювали веслами щосили намагаючись скоріше втекти з-під пострілів. П'ятниця разів зо два чи три пальнув їм навздогін, але, здається, не влучив. Він став мене переконувати взяти один із їхніх човнів і кинутися за ними в погоню. Мене й самого тривожила їхня втеча. Я боявся, що коли вони розкажуть своїм землякам про те, що сталося на острові, Ті наскочать до нас, може, на двох чи трьохстах човнах і здолають нас кількістю, тому я погодився переслідувати втікачів на морі і, підбігши до одного з човнів, скочив у нього, наказавши п'ятниці рушати за мною. Але яке ж було моє здивування, коли, скочивши в човен, я побачив чоловіка, який лежав у ньому, зв'язаного по руках і ногах, як іспанець і, мабуть, теж приреченого на поїдання. Він був напівмертвий від страху, тому що не розумів, що діється навкруг. Червоношкірі так міцно скрутили його, і він так довго залишався зв'язаним, що не міг виглянути через борти човна й ледве дихав. Я негайно ж перерізав пута, що стягували його, і хотів допомогти йому встати, але він не тримався на ногах. Він навіть говорити не мав сили, а тільки жалібно стогнав, нещасний, здається, думав, що його тільки для того й розв'язали, щоб вести на забій.